Són dos quarts de vuit del matí. Catalunya Ràdio, emissores de la Generalitat. Les notícies. Bon dia, quan són dos quarts de vuit del matí, Catalunya Ràdio us ofereix el primer informatiu. Avui, darrer dia de, de l'estiu d'aquest any 1983, la notícia més important a Catalunya és la proposta feta per 150 alcaldes socialistes de crear una cinquena província que tindrà com a capital manresa, mentre una altra capital, en aquest cas la de l'Estat, continuarà avui els debats sobre l'estat de la nació al Parlament dels Diputats, un debat que, sens dubte, estarà marcat per l'acomiadament de 80 treballadors d'altos hornos del Mediterrani, de Sagunto. I a nivell internacional, quan fa ja 3 anys de l'inici de la guerra irano iraquiana s'ha produït un nou atac de l'artilleria nord-americana en les posicions de les milícies drusses a Beirut. Continua la visita del president del govern canari, Jerónimo Sávedra, a Barcelona. Alliberat Ramon Font, detingut la setmana passada, acusat de pertany al Grapo. Avui es reunirà a Madrid la cúpula militar després del cessament del general Sopena. També avui entra en vigor la llei de reforma universitària. 8 morts i més a 150 ferits a Manila després d'una manifestació contra el règim de Marcos. Ahir, a darrera hora de la tarda, representants de 150 ajuntaments catalans amb govern socialista es van reunir a la conferència de política municipal celebrada a Barcelona. Entre els temes més importants esmerçats en aquesta trobada, els alcaldes van manifestar la necessitat de tramitar amb urgència la llei de règim local, a l'hora que van proposar la creació d'una cinquena província catalana amb capital a Manresa, la qual seria la resultant de la divisió en dues de l'actual província de Barcelona. L'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, va llançar una advertència al govern de la Generalitat de Catalunya en el sentit de que caldria incrementar les partides destinades als ajuntaments per tal de que aquests efectuessin inversions i objectivals criteris amb els quals es concedissin les esmentades subvencions. Darrerament, els responsables municipals socialistes van criticar també el fred posat pel govern central a les transferències a les corporacions locals i l'actitud del govern català a l'hora d'ajudar als municipis. Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona. Efectivament, la Generalitat ajuda els ajuntaments, però ajuda a aquell ajuntament a aquella inversió i en aquell moment en què el Consell Executiu, corresponent en aquell moment històric, decideix que s'ha de jugar i per les raons que el Consell Executiu decideixi que l'ha de fer. sense atindres a cap mena de programa, sense atindres a cap mena de criteri objectiu. El president del govern canari, Jerónimo Saavedra, prosseguint la seva estada de tres dies a Catalunya iniciada ahir, visitarà a les 11 del matí el Parlament de Catalunya, on mantindrà una entrevista amb el president d'aquesta cambra, Aribert Barrera. Recordem que l'estada de Jerónimo Saavedra a Terres Catalanes obeix a una invitació formulada pel president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. El president del govern canari visitarà també en el decurs de tot el dia d'avui l'Ajuntament de Barcelona per a dos quarts de tres assistir al dinar que l'alcalde de la ciutat, Pasqual Maragall, li oferirà al Palauet Albéniz. Més tard i ja per la tarda, Jerónimo Saavedra es traslladarà al Museu Picasso per tot seguit assistir a l'homenatge a Àngel Guimarà a la plaça de Sant Josep Oriol. Aquesta trobada entre els dos presidents de les comunitats autònomes ha estat qualificada com a important i s’espera que d’ací si sorgeixin convenis de cooperació entre totes dues comunitats autònomes en matèria administrativa, industrial, de turisme i de transport. Ahí va ser alliberat sense càrrecs el professor de català Ramon Font, el qual va ser detingut la setmana passada en aplicació de la Llei antiterrorista. La causa de la seva detenció fou motivada per la possessió de propaganda del Grapo i d'altres organitzacions. D'altra banda, ahir es va fer pública també la detenció diumenge passat a Barcelona de dues persones relacionades amb l'organització terrorista Grapo. Els detinguts són Josefina García Aramburo, màxima dirigent, i del seu marit Joaquín Calero, responsable de propaganda. Després de les detencions es van trobar tres pisos francs a Sants, l'Hospitalet i Calella. Per avui a la tarda està convocada una concentració davant del govern civil de Barcelona per demanar l'abolició de la llei antiterrorista, la dimissió del governador civil de Ferran Cardenal. Luis Solana, president de la Telefònica, arribarà avui a Barcelona en una visita marcada per un intent de millorar la imatge de la companyia, la qual ha estat malmesa després de la polèmica oberta amb el govern autònom català. El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va expressar el dijous la seva preocupació i alhora la seva oposició a la iniciativa de la Telefònica de dividir Catalunya en dues zones, una la de Barcelona i l'altra la qual estaria integrada per les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, alhora integrades dins la zona anomenada nord-est de Penínsia de Saragossa. Solana va justificar aquesta decisió de la telefònica i va manifestar al respecte que la qüestió no estava tancada. La delegació del govern a Catalunya ha descartat, de moment, qualsevol mòbil polític en l'explosió de Platja d'Aro d'ahir al matí en un xalet en construcció que va causar la mort de dos guixaires que hi treballaven i ferides greus a un altre. L'explosió es va produir quan un dels treballadors va donar un cop de peu a un paquet que contenia goma 2. Avui a les 5 de la tarda es reunirà el Consell Metropolità Ordinari. Entre els dictàmens més importants inclosos a l'ordre del dia cal destacar l'informe desfavorable de la comissió permanent a una moció del grup Convergència i Unió, a la qual demana que la corporació s'adhereixi a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis. D'altra banda, però, hi ha una petició de la vicepresidència de la corporació, la qual requereix només l'adesió a la federació. I com a cluenda d'aquest bloc de notícies de Catalunya, Francesc Noi prendrà possessió aquesta tarda com a nou director del diari barceloní La Vanguardia. Noi substituirà el fins ara director Luis Foch. L'oposició no presentarà cap moció de reprovació ni de censura al govern en la continuació del debat parlamentari sobre política general que es farà aquesta tarda. Els grups s'han reunit aquesta nit i aquesta matinada per elaborar les propostes de resolució que hauran de presentar aquest matí a la mesa del Congrés. Al voltant de les 12 de la nit ha acabat la tanda d'intervencions dels portaveus als grups parlamentaris contestant a l'exposició feta pel president del govern, Felipe González, dimarts a la tarda. Miquel Roca, de la minoria catalana, va encetar el debat d'ahir amb una anàlisi de la situació econòmica espanyola. Roca en va fer una lectura molt diferent de la que havia exposat Felipe González i va manifestar que els indicatius econòmics de què disposava no s'assemblaven gens al que havia presentat el govern. Després de Miquel Roca va pujar a la tribunatura dos l'exministre central Sr. Luis Ortiz. Marcos Bizcaye de la minoría vasca va referir-se a les diferències que hi ha entre el govern central i l'autònom basc. Santiago Carrillo va fer una intervenció especialment crítica dient que el president del govern no podia parlar de la situació del país si no es referia a la reconversió industrial i a la situació de Sagun. Adolfo Suárez va ser almenys crític amb l'actuació dels socialistes, molt al contrari dels seus companys del grup Mix, Juan María Vandrés d'Euskadiko Izquierda i Francesc Vicens d'Esquerra Republicana. Va tancar la tanda d'intervencions el portaveu del grup socialista, Sainz de Cosculluela, reformant el seu suport al govern. El president González va fer ús del seu dret a rèplica després de totes les intervencions i va portar ell tot sol la defensa de les tesis governamentals sense que prenguessin la paraula a altres membres del gabinet. Avui, a dos quarts de cinc, el ple del Congrés es tornarà a reunir per votar les propostes de resolució entre les que no s'espera que hi hagi cap moció de reprovació ni de censura. Según, viure avui hores de tensió quan els 80 treballadors del tren estructural 28 que la direcció dels alts forns de la Mediterrània va decidir acomiadar hi vulguin reincorporar-se als seus llocs de treball. Ahir a la nit l'Assemblea de Treballadors va decidir no acceptar les sancions imposades al personal del tren estructural que signifiquen l'acomiadament de 80 persones i la suspensió de sou i ocupació a 80 més. La comissió de seguiment de la siderúrgia industrial, que havia de reunir-se avui, tal com havia demanat comissions obreres, no es reunirà finalment, segons decisió del secretari de la comissió, Eduardo Santos. Segons Santos, la reunió s'ha ajornat per una data compresa entre els dies 26 i 30 d'aquest mes. El motiu al·legat per a aquesta decisió és que algunes de les parts que formen la comissió de seguiment havia manifestat la impossibilitat de ser avui a Madrid. Així, sense solució als alts fons, les mobilitzacions dels treballadors continuen. Ja se'n ha gairebé mig milió d'assignatures i aquest matí la Federació del Metall de Comissions Obreres ha convocat una concentració davant del Palau de la Generalitat de València com a mesura de solidaritat amb els siderúrgics sancionats. El Consell de Ministres va aprovar i ajudes als amnificats per les inundacions al nord. Es concediran crèdits per 120.000 milions de pessetes a les persones i entitats privades que hagin tingut pèrdues directes. Es preveuen també ajudes especials al sector agrari. Segons el portaveu del govern Eduardo Sotillos, el Consell no va tractar el cesament de José Luis Balvin com a cap d'informatius de televisió espanyola. El govern sí que va parlar, però, de la detenció d'Unetarra, i no d'11, com s'havia dit, a Costa Rica. Sotillos va anunciar oficialment que es demanarà la seva extradícia el màxim comandament de l'exèrcit, el Consell Superior, es reuneix avui a Madrid per debatre la situació militar. Assistiran els caps de l'Estat Major i els capitans generals a les diverses regions militars. El ministre de Defensa, Narcís Serra, participarà al dinar de treball que normalment celebra aquest òrgan militar. S'espera que el cap de l'estat major de l'exèrcit informi sobre el cessament del capità general de la setena regió, Fernando Soteras. I de l'exèrcit passem a l'església per dir que avui s'acabarà la reunió de la permanent episcopal. S'espera que es faci públic un comunicat sobre els punts tractats. Segurament els bisbes faran constat a la comissió episcopal d'ensenyament en relació als catecismes de cinquè i sis publicats íntegrament malgrat l'oposició de certes instàncies de l'administració. Avui entra en vigència la llei de reforma universitària que les Corts van aprovar el dia 3 d'agost. En un termini de sis mesos, cada universitat haurà de triar el claustre constituent que elegirà un rector. La nova llei de les universitats preveu que abans de tres mesos s'hagi començat a constituir el Consell d'Universitats, que assumirà les funcions que tenia fins ara el Consell de Rectors. Avui fa tres anys que les tropes del president irakià Saddam Hussein van envair territori de l'Iran encetant una llarga guerra. Aquesta guerra, que ha provocat mig milió de morts i 600.000 ferits greus, no ha fet sinó debilitar les economies dels dos països i preocupar els països occidentals pel que fa al subministrament de petroli. Si bé en un principi va ser Iraq qui va penetrar en territori de l'Iran, avui són les forces a l'Ayatolà Khomeini les que s'han instal·lat més enllà de les fronteres iraquianes. En els darrers dies s'ha experimentat un augment de les hostilitats, mentre França decidia la venda de 5 avions Super Etendah equipats amb missils Exocet a l'Iraq. A la Yotolá Khomeini començava als països occidentals amb el taller de subministrament de petroli als països occidentals que venguessin armament a l'Iraq. Khomeini ha manifestat que està disposat a tancar l'estret d'Hormut de vital importància per la navegació dels grans petrolers. Els vaixells americans que es troben davant les costes de Beirut han tornat a atacar les posicions druses a les muntanyes. Aquest atac s'ha produït com a resposta a una nova ofensiva de les milícies druses que des de les muntanyes han atacat diverses zones de la capital del Líban. Els atacs drusos anaven especialment dirigits a la localitat de Suk el Garp, considerada com a la porta de Beirut. Fonts nord-americanes manifestaven ahir la seva esperança d'arribar ràpidament a un alt al foc, però l'enviat especial de Síria per trobar una sortida negociada al conflicte va tornar capa a Damask sense haver aconseguit cap acord important. Per la seva banda, el Comitè d'Assignacions de la Càmera de Representants dels Estats Units ha ignorat el compromís signat entre la Casa Blanca i el Congrés per tal de mantenir els marines al Líban durant 18 mesos més. Així, aquest comitè ha aprovat una retallada en els fons assignats a aquestes tropes. El vicepresident George Schulz ha manifestat que el president Reagan es reserva el dret a mantenir les tropes nord-americanes al Líban més enllà dels 18 mesos aprovats pel Congrés. Isaac Shamir continuarà avui les converses amb els laboristes per tal de formar un govern d'unitat nacional a Israel. Shamir, que ja havia comunicat la seva voluntat de comptar amb els laboristes de Simon Pérez, ha manifestat que pensa mantenir una zona de seguretat al voltant d'Israel. Aquesta afirmació s'ha interpretat en mitjans internacionals com la voluntat de Shamir de continuar mantenint les tropes ...israelianes al Líban. Shamir va ser encarregat ahir pel president d'Israel, Jaime Arzog, de formar el nou govern. Té un termini de 10 dies per presentar la seva llista ministerial i, segons sembla, pensa atorgar importants carteres al partit de Simon Pérez. 8 morts i més de 150 ferits és el resultat d'una multitudinària manifestació que va recórrer ahir els carrers de Manila. Aquesta és la manifestació més important que es recorda a Filipines contra el règim de Marcos. Els morts i ferits es van produir quan la policia va disparar contra els manifestants que intentaven acostar-se al palau presidencial. La manifestació va ser convocada per l'oposició per commemorar l'11 aniversari de la imposició de la llei marcial. Després de dissoldes la manifestació, un grup d'estudiants va dirigir-se cap al Palau Presidencial llançant pedres i còctels molotov contra la policia que va disparar. A la capçalera de la manifestació, convocada per l'oposició, hi anaven la vídua i els fills de Benigno Aquino. Continuen les sessions de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que aquesta setmana s'ocupa de preparar la seva agenda de treball. Així, ahir es va decidir incloure en l'esmentada agenda les qüestions d'importància com l'Afganistà, les Malvines o la Llei del Mar. Però, paral·lelament, també va aprovar crear una zona especial per a fumadors en les grans sales de conferències i prohibir que es fumi en les sales de petites dimensions. Segons s'ha sabut aquesta nit, dos diplomàtics soviètics destacats a l'Ambaixada al Canadà han estat expulsats del país acusats d'activitats d’espionatge. L'expulsió es va produir la setmana passada i, segons sembla, s'havien fet amb documents secrets sobre alta tecnologia. Són tres quarts de vuit del matí. Fins ací, sí, la informació, ara la música.